creoen que las asambleaas globalbar las asambleaes de los pueblos son instituires po los partidos. Únicamente el mismo pueblo trabajador Vasco puede solucionarse sus problemas. Maiatzat bate ginen efemerideak. Arrotasuna ez da goza algai. Mila bederatzireun eta ekainaren hogeita sortzian LGTB komunitateak poliziaren indarkeriaren kontrako erantzun zuzena eman zuen estungolen. lehen. Erantzun horrek mendebaldeko historia osoaren identitatearen aldarrikapena eta adierazpen ederrenetako bat izan zen. Ordutikona ekainaren hogeita sortzian arrotasunaren eguna ospatzen da. Jadanik berrogeta amar urte. Arrotasuna ospatzen. Arrotasunez borrokatzen. Sistema kapitalistak Stonewall borroka eredu eta simboloa dela jakitun, simbolo hori bereganatu eta merkantilizatu nahi du. Iza politiko guztiaz ustuz eta kapitalerren zerbitzuan jarriz. Bilboko postala kolorez apaintzeko erabili. Aspalditik bilbo elitentzako iria bilakatzen ari dira eta tresna guztiez baliatuko dira helburu hori lortzeko. Bide horretan LGTB kolektiboaren erabillera interesatua profitatu nahi izan dute. Asimilatu eta kontsumoguneetara erakarri. Kapitalismoak gatazka eta borrokarako grinik gabeko LGTB komunitate bat nahi du eta asimilazionismoaren bidez, balore heteronormatiboak erreproduzitzen dituzten gehiak sortzen ditu. Horren aurrean berriro ere mugimenduaren arrotasuna eta zorrostasuna ikusgarri geratu da. Bilbao Pride ez da gure eredua argarria dena eta ez denaren arteko muga klase ertaineko gizon ziz txuriak definitzen jarraitzen duen eredu hori ez da Bilborako nahi duguna. Langile klaseko LGB+ kiddeen preentziak euren postala zikindu eta ituzten du. Adierazpen sexua afektibo ez normatiboek deseroso sentiarazten dituzte oraindik ere. Oraindik ere adierazpen horiek izaera politikoa baitute Bilbon, modu batean edo bestean erasotuak izan diren guztieoi. Iritik paseoan goitik berako begiradak bairatzean burua altzatuz edo ta irribar sume batekin erantzun duten guztiei. Irainak jaso dituztenei. Kolpatuak izan direnei. Amorruz duintasunez edo etxipenez, bain eta berriroa altzatu direnei. Eta bereziki, beste bain altzatzeko indarnaikorik izan ez dutenei. Oroar... Borrokarako gai izan diren guzti, guzti horiei gure respetu sakon eta zintzoena. LGTB Plus langileo narrotasunak denok arrotzen gaitu.